salmul 247 Al sfintei taine anunții Aleluia слаvăție Doamne fiindcă prin taine anunții buna vestire pentru neamul nostru ai rostit Aleluia слаvăție Doamne fiindcă prin taine anunții Duhul tău cel sfânt în inimile noastre un înger a zisit Aleluia слаvăție Doamne fiindcă prin taine anunții arhanghelii gândului cuvântului și faptei în noi au poposit Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taină anunții, cheile Sfinților Taine ne-ai dăruit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, fiindcă prin taină anunții, scut împotriva patimilor trupului, am dobândit. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taină anunții, cunoașterea Sfinților Taine ne-ai împărtășit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, fiindcă prin taină anunții, cu puterea de a face poruncile fericirilor, ne-ai desăvârșit. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina nunții, trupurile, familiile, bisericile, țările și neamurile noastre le-ai sfințit. Aleluia, slavă ție Doamne, fiindcă prin taina nunții, capifecioarele cele înțelepte ne primit. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina anunții inelul de anunt al mântuirii, în degetul, nostru l-ai potrivit.